Eldu den urrian, datozen asteetan alegia, iruru geita amase, euskal herritarrepaituak izanen dira Espainiako audientzia nazionalean. Carmelo Holanda egun, ehatxeuko erakasle dena dago tartean, eta gurekin dugu telefonoaren e, beste aldean. Arratxaldeon, Carmelo? Arratxaldeon, bai. Alakoetan zer moduz galdetzea azteki gu soberanote dagoen ala ez? Bueno, begiragu animo handiekin gaude, eh? E, Kurriaren amalaban eta amazazpian, e, joango gara boslaro gehi Euskaldun inguru epaituak gehi beste eundamar kulturel kartetako ordezkariak ere bai. Beraz berreun Euskaldunetik gora agertu beharko dugu Madriko Audientzia Nazional izeneko tribunal bereziorren aurrean, baina gu badakigu ba, Euskal jende askoren e, laguntza, babesa apoia badugula, Badakigu arrazoia daukagula, guk egin dugun bakarra da geure eskubide zibiles baliatu eta geure iritsi politikoak publikoak eta libreki esan. Daure gaitik izango gara epaituak Madrilen, baina badakigu arrazoi demokratikoa gurekin dagolat, euskal herritarrak ere gurekin daudela, beraz, anin oso bade. E, Carmelo, e, segi gazte erakundaren aurkako sarekada bat eta herriko taberren hauzia da. Bestea, beraz, esan, enezak egotxe gora bi belaunaldi edo, e, epaituak e, izango direla Espainiako audientzia nazionalean, Gaur egun Euskal Herriak duen egoera politiko honetan ematen du urratxak ematen ari direla, alde batetik beintzat, zeirak urketa egiten duzue? Bueno, batetik argitu nahi konuke, erriko taberna izen hori, ba nik uste dela oso egokia, hori bere garaian garzonek, altasarra garzone paiak egin dako prozidurala zen, eta, bueno, erri askotako kulturek arteak eta hartu zitunea itxakitzat, baina hor benetako epaitua da garaibateko herri batasuna eta bat, batasunaren zuzendaritza politiko osoa. Eta beraz, e, bueno, e, alderdi politiko baten aurka eta are gehiago nik esango nuke Euskal Herriak behar duen alternatiba politiko baten aurka egindako erasoala. Eta bardin e, gaur egun e, gazteen aurkako prozedura hori, Ba, berrogei gazte independentista dira epaituak, lehen ere hainbat eta hainbat aldiz gazten aurka joda, eta hor nahi dala da argita garbi bai, bi belarun gara, baina bi helburu daude hor espainiar estatuaren eh. aldeti biak ere oso helburu elburu maltsurra. Batetik eh, gazte jentea ikaratu, eta bere konpromiso politikotik urrundu nahi dute, hori salantzari gabe, noski, ba hitz egiteagatik eta postura politiko, abertzalea defendatza egatik, gartzelera joateko arriskuan e, badaude, gazteik noski amenazuzerioa da serioa da, eta hortik ikaratu nahi dituzte. Eta bestetik, e, batasunatari batasunako zuzendaritzak gartzel batu nahian, nahi dena da, berriro ere e, Euskal Herrian e, urte askotan borroka ondoren jadanik lortua dugun zerbait hau da, legalizazioa eta alderdi politikoen eskubidea libre jokatzeko hori de facto berriro moztu nahi dute. <tutu> e, hain bat, eh, hainbat eh herritarzuk aipatu duzu inguru, horrek ere gaztu ekonomiko handia suposatzen du, orain arte ba ezena hainbeste ere azpimarratu, behar bada igandean lekeetion libre eguna deitu duzue. E, alde batetik plazaratzeko ez da, jendeak berri ukan dezan eta bestetik ere laguntza ekonomikoa lortu nahi duzue? Bai, ala da, begira, guke, bueno, alako plataforma bat eratu dugu inputatu guztiak, eta gure hurbilekoa gure lagunak, eta hola, libre izenarekin. Nik uste izena berak nahiko adierazgarria, ezta izena horrek adierazten du zer nahi dugu, Nahi dugu geu libre izan, Euskal Herri libre batean, eta jakina nahi dugu ere bueno, batetik ezagut eman e, eskandalu guztiia hau. gente e, asok espaitaki eta uste baitu garai berri hauetan ja halako gauzak gertatzenez zila, gente asok eztadaki halako e, ez du horren berri e, prozesu horien berri, eta hori berri eman nahi dugu Danoski, elkartasun lortu. Dan hoki elkartasun horren tartean bada ere laguntza ekonomikoa behar behar askoa izango zaguna eta Kontuten hartu banik esan dut tamalaan damaz aspian hasiko dila epaiketak, epaiketa hogetara berreune inputatutik gora joango gara, horrek kostu iikaragarri handia dauka, bueno, desplazamenduak Madrile eraino, gero aztian hirudo edo egun esan egon beharko dugu, horrek goitza ere suposatzen du, eta Elkartasun horrek behar du bere alde ekonomikoa ere guk egin dugu kalkulu bat da zazpimila eurotik gorako gastua dauka bakarrik desplazatzeak eta neteak epaiketa egunetan, eta noski jendeari ba, eskatuko dio ere laguntza horretarako guk ezinbaitugu ezin aurre egin, ezta, beraz, laguntza ekonomikoa ere bai. Bai, ala ere, gernika, bueno, parkatu, le, lekeition, e, libregunean egingo dugun hori, gero herririk herri egingo dugun zerbait da, e. Uh -huh. e lekeitiokoa dalenengo urratza, oso programa polita prestatu da, egun osokoa, eta gero herririk herri besteain bat herritan ere egingo dugu, bai. Karmelo eh, aipatzen da ere bak gaur egun eh, elkar bizzitza honetan eh, egoerake konpartitu egin bat direla errespetuz eh, ideologiak ere bai ezker abertzaletik aratago dagoen jendearen eh, elkartasunik edo sentitzen alduzue. Bai noski eh, guk zorionez eh, hemen Euskal Herrian Euskal jendartean ari gara batzen... Eh, El eta kompromiso ere bai, e, begira, honen e, berri izan genuen pasadan e, udaberrian, ba jadanik e, gure inguruan eta honen e, berri eman genuen eta e, deitu genuen jendea ba, parte hartzera eta gurekin elkartzera, eta ja erantzun batzuk oso izan ditugu, udaberrian bertan aurkestu zen hemen bilboko abokatuen e, kolegioan, elkargoan, plataforma bat, Eh, esango nuke unibertsiaeko jendea, eh, legelariak, eh, epaileak ere bai, gazetari ezagunak, eta oro har oroar eh, bueno, dei genitzaken eh, hainbat jende elkartu zen, eh, eta plataforma bat eratut dute, plataforma horrek egindu agiri bat, eta agiri horrekin joango dira orain hainbat eh, erakundetara, parlamentuetara, eh, udaletara, batzar horretara, eta hor nahi dute gauzatu konpromiso bat, eh, hori oso baikorra da, Eta gero egonotan ari gara bitariko bilerak egiten, imputatuok, imputatu onordeskariak, ok, alderdi politikoekin, sindikatuekin, herri elkarteekin, billera horien berri oraindik estu demanda, zeren e, abian dira, baina bai esan deskagu ba, ari garela elkartzen, e, ipar eta ego eskalerriko sindikatu eta elkarte guztiekin. Hori da eta hor ari gara jasotzen ere elkartasuna. Anelkartasun hori abiatzeko hainba modu izango dira, lehen esan dugu lekeition bezala, beste herria askotan ere libre guna keingu ditula, gero epaikita egunetan amalaganda mazazpian eskatuko digu jendiari ere gurekin batera etortzea Madrila, anelkartasun e e agertzera, eta gero hurriaren hogetazirako nazio-mailako manifestazio bat deitua dugu ere Bilbon. Beraz, Urriaren hogeita zeian, e, ma, Euskal Herrimaiako manifestazioa bat e, egite esan goreizateke gure helburua eta hor, seguru gaude, hainbat ba, aburutako jentea, hainbat ideologiatako jentea gurekin batera egongo dela, hor, e, bueno, epaik eta hauen aurka, eta aldarrikatuz, ba, ideia politiko zehatza baino lehenago dagoen zerraideela adierazpen askatasuna, eta biltzeko eta aukera politikoak izateko askatasuna, eta madri egiz inork ezin digulari bukatu. Mm. Carmelo, amaitzeko, egun hauetan irakurri dugu, ba, uzipetu bat zuene partetik, azken epaiketa politikoa izan dadila. egon arren zer aurreik ikusten duzu edo, balim, posilio baldin badabintzat. Ba, begiragu, baik horra gara zentzu horretan, uste dugu jaztokala zentzurik epaik eta politikoa, ba, bere terminoetan ere kontraditorioa da, ez da, politikagatik epaikua nola izan daiteke inore, ez da? Orduan, e, garai berri hauetan, guk uste dugu benetan askene izan behar duela, eta gehiago, orain ga, gaudenok ere okere, libre atera behar dugula, epaik eta horretatik, e, lehen lehen, ez da? Hori nahi dugu, eta hori baino gehiago ere bai, e, bueno, askatasuna enbidea zabaldu behar dira Euskal Herrian, horretarako gartzelan diren preso politiko guztiak herri izan behar dira, atzerrian dauden atzerri ere Euskal Herri bueltatzeko hauk ere izan behar dute, eta nik uste, gatazkaren ondorio guzti guztiak ditu eta Euskal Herria askatasun diro eta garai berri batean sartzeko garaia dela. Gartzelak usteko, u, utzik usteko garaia data ez, gartzelak betetzeko garaia.